За годину буде. Він кивнув і пішов, нічого не випивши. Потім з'явилися дві серйозні і зі смаком убрані жінки, теж не молоді. Взяли по сто грамів горілки. Тут таки, не присівши, випили і пішли собі. Нарешті повернулася Нюра. Я до цього часу настільки освоївся в забігарівці, що здавалося, зміг би в ній влаштуватися і за виграшки прижитися. Тільки чи цього я прагну? Ні, мене тягло на мангешлак. Хоча що на мене там очікує, невідомо. Але, може, саме тому і кортіло туди дістатися. Та й взагалі, чи чекає на мене там хоча б щось? Якби не виникла ця ідіотська ситуація зі складом дитячого харчування, нікуди б я зараз не поїхав. Просто був пункт А, з якого треба було втікати до пункту Б. Нічогенька задачка. Насправді ніщо так не кличе до мандрів, як небезпека для життя. Ну що, небоже, за кілька днів рибзавод піде по каналу на Каспій. Хош, можеш із ними, я домовлюсь, а куди він пливе? Це ж тобі рибзавода не корабель. Він буде на Каспії стояти, потім чи то в Гурієв, чи то ще куди на відвантаження консерви піде. А як же Ян на мангишлак? Там з'ясуєш. До нього багато суден підходить. У мене там подружка, Дашка працює вона тобі допоможе. Цією випадковою зустрічю я лишився задоволений. Навіть прокурений голос Нюри звучав для моїх вух приємно й турботливо. До відходу рибзаводу я лишався в її забігальці, допомагав їй та подеколи підміняв, і ночував там само. Віддаючи на ніч паспорт і дозволяючи себе замкнути. А за три дні відвела мене Нюра зранку в порт і передала з рук на руки своїй подрузі Даші, кругловий жінці років 35, яка здалеку нагадувала яскраво вдягнуту бляшанку з молока. Незграбна прямокутна багатоповерхівка плавучого рибзаводу. Рушила від причалу о півдні. Я стояв на палубі третього поверху, і здавалося мені, що не рибзавод відійшов від причалу. А саме місто відштовхнулося від нас і поплило куди подалі. Сонце того дня було особливо зловредним. Воно висіло наче невисоко і припікало наповну. Залізо плавучого незграби було настільки розпеченим, хоч яєшню смаж. За духу, що оточила рибзавод, міг би розігнати тільки волзький вітерець, але повітря було нерухомим. Рибзавод не плив, а ледь помітно повз по гладенькій воді. Так повільно повз, що навіть волська поверхня не реагувала, лишаючись тривожно нерухомою. — Ей, котику, чого стоїш? Ходімо у каюту, — окликнула мене Даша. Я повернувся до каюти, яку до цього і роздивитися не встиг. Тільки рюкзак закинув і вийшов. Каюта була двомісна, маленька, з квадратним віконечком, на якому замість фіранки тулився шматок салатової тканини. У кутку біля залізних овальних дверей був умивальник, під ним відро на сміття. По віконцем стояв столик із будильником і важкою попільничкою злитого скла. По боках каюти, наче в купе потяга, були розташовані два вузькі ліжка, охайно застелені, з подушками, які стояли по наполеонівському одним кутиком догори. Он те твоє, вказала мені Даша на праве ліжко. Удень тут сидітимеш, а ввечері, коли народ п'яний, гуляй собі палубами, тільки щоб не заблукав. А плисти довго? запитав я. Залежно куди, розважливо відповіла Даша. «Тобі ж до цього до комсомольця треба?» «До якого комсомольця?» «Ну, Затока, комсомолець». «А навіщо вона мені?» «Нюра сказала, що ти на Мангишлак хочеш. То це найближча точка. Після Гур'єва ми туди підемо, а потім уже в інший бік, до Мумри». Я замислився. «Затока, комсомолець? І назва якась не казахська Та ще й невідомо, як мені потім звідти вибиратися». «Що там є? Порт? Місто? Рибацьке селище?» «Даш, а там що, завод причалювати буде?» – запитав я. «А чого йому там причалювати?» «Ні, рибу приймемо від тралерів, покрутимося день-два і далі». «То як же я зійду?» «Домовимося з якимось судном», – упевнено побіцяла Даша. «Гаразд, сиди тут. Якщо захочеш, горілка в тумбиці під столиком». Вода в крані. Там таки в тумбі консерви, якщо зголодніш. А мені на літочку треба. Плавно відчинилися і зачинилися важкі овальні двері. Я лишився сам. Присів на своє ліжко, потягнувся до віконечка, відсунув саморобну салатову фіраночку і визирнув на волю. Перед віконцем метрів за два... Виднівся бортик, пофарбований сірою фарбою, за яким пропилував повз невидимий берег. Тільки смужка блакитного, розжареного сонцем неба. Ось і весь краєвид на знамениту волську природу. Я приліг на ліжко і прислухався до тиші. Тиша виявилася досить гучною. Якісь глибинні гудіння і шуми, здавалося, звідусіль потрапляють до каюти. Все це було хорошим фоном для роздумів. Мені згадалося місто Астрахань, яке щойно відчалило. Згадалося з вдячністю. Я підніс праву руку до носа, понюхав долоню і всміхнувся стійкому запаху чорної ікри. Потім автоматично підставив під ніс другу долоню. І миттю міцний запах кориці переміг солоний аромат ікри. Це мене не засмутило. Навпаки, я наче отримав іще один доказ різноманітності життя та його запахів. І пригадав Київ, пущанський цвинтар, течку з рукописом, яку витягнув із могили. Далі пригадувати Київ не захотілося, і я знову понюхав долоню правої руки. Мене потішило, як запах міг перемикати спогади і думки. Я усміхнувся нещодавньому минулому лінивою, трошки сонною усмішкою. І задрімав. Увечері, повернувшись із роботи, Даша відпустила мене погуляти. Щоб дійсно не заблукати, були в мене такі побоювання. Я гуляв своїм поверхом. Вийшов на палубу, і хвилин за двадцять повільно, зупиняючись, щоб розвернутися, обійшов по периметру всю махину плавучого рибзаводу. Оба нього рухалися назад в бік Астрахані далекі, але все ж помітні береги, мізерно посипані зеленню. Почервоніло сонце зависло праворуч, і видно було, як відступає воно під напружною повітряною хвилею вечірньої прохолоди. У повітрі пахло рікою, вітерець куйобдив волосся. Вечірня свіжа вологість бадьорила, і бадьорила, вочевидь, не одного мене. Всередині рибзаводу кипіло життя. Із його надр на довгі залізні коридори через завішені вікна кают просочувалися на палубу голоси, регіт, вигуки. І що більше сонце, скочуючись під тягарем вечора, наливалося багрянцем і слабшало, то голосніше долинали з надр рибзаводу ці голоси та шуми. І уже не виникало жодного сумніву, що вони ось-ось виринуть на палубу, вихлюпнуться за борт, і десь отдалік, на одному з берегів, невідомий рибалка, сидячи біля багаття, озирнеться на далеке плавуче чудовисько, що світиться десятками квадратиків вікон і розливається по вечірній волзі безліччю голосів. Сутеніло швидше, ніж я очікував. Якось раптово мене обступила темрява. І цю темряву миттю підкреслив квадрат жовтого світла, що випав із вікна чиєї з каюти.